Hoofste 274 Die verbasing van die arts en sy nederige bekentenis vol vaal vermoedens. Die kankie stel die arts gerus en vertel om die beste deel van sy geneeswijse. Die arts gloe en word dier sy geneesings tot ver in die omtrek beroemd. Jozef neem die geneese meisie op in sy huis. Toen die arts echter hierdie wonnelike geneesing van die meisie wat dier hom as totaal ongeneeslik verklaar is gesien het, was hy buiten raad van verbasing. Van louter verbasing het hy byna geen asem gekry nie en hy het aan Jozef gesê, O broer, ek versoek jou om hier vandaan te gaan, want dit word vir my nou geweldig bang om my hart. Want kyk, ek is ‘n sondige mens en in jou kunt woon duidelik die gees van jouwee. Hoe kan een arme sonder bestaan voor die alsiende en almachtige gees van die allerhoogste? Toe die keinkie na die arts toegaardloop en aan hom gesê, Man, waarom is jy nou so dwaas en word jy bang vir my? Want het ek jou dan wel verkwaad aangeraai dat jy nou so bang is vir my? Denk jy dan, dat die geneesing van die mysie delk in wonderwerk was? Ek sê vir jou, geensins, Want probeer jy maar om ook die ander siekes op die manier te behandel, dan sal dit beter gaan met hulle. Ga na hulle toe, wek die geloof in hulle op, leel hulle daar na jou hande op, dan sal hulle ook op die selfde oomlik genees wees. Maar jy moet eers self vast dat jy hulle so kan help, en ook met zekerheid onfeilbaar sal help. Toe die arts dit van die kankie verdiem het, het hy vast gegloe, na die siekes toe gegaan en hulle volgens die raad van die kynkie behandel. En kyk, alle siekes het onmiddellik beter geword, hulle het aan die arts hulle fooie betaal en Elohim geloof en geprys, dat hy aan hierdie man soe groot mag verleen het. Die voordeel hiervan was dan ook, dat die wonderlijke van die kynkie daardier voor die oe van die wereld weggeval het, maar die arts het echter daardier baie beroemd geword en baie siekes het toe van tyd en van wuit en na naam toe gekom en daar geneesing gevind. En toe die twaalfjarige meisie gesien het, dat die arts ook so wonderbaarlik genees het, het sy gedink dat die kyntjie dit dier middel van die arts gedoen het, waarna sy ook die wysheid van die arts geprys het. Die klein Joshua het echter geen beswaar daarteen gemaakt nie, want hy het die kracht immers aan die arts verleen om alle verdenking van homa weg te neem. Net Jozef het aan die meisie gesê, Meisie, bedenk dat alle kracht van boe kom, maar gaan saam met my na my huis, so dat jy nou sonder diens is, omdat jy nou sonder diens is, dan sal jy verzorg wees. En die meisie het haar dadelijk by Jozef aangesluit en saam met hom gegaan.